людей на ній перепаскудив А де цікаво Він сам її бере От тут цить Ні звука Бере той бере Би його хтось узяв І треба уміть Ждать Бо поки кокургудза Сама на стеблі підсохне А вони ще пізнішу Посадять Насилус «От тобі ще раз, молоденька, бо де ту попередню сушить? На горищі ясна річ досушувати. Еге, тільки треба добре зачиняти, бо півні полізуть, а Гриченко одразу. А що в нього, інтересно, на горищі діється, як туди йому півні скачуть?» Тобто дверцята туди, так притуляй тугенько, би вітер не открив. Бо як замка почепиш, то активіст одразу, а що він там замикає з лидень, вони привчені бачать. Одних ніщо не мусить ховатися. Но тільки не я, мати каже, синку, хата перекособочилася. Дивлюся і справді, доки в ній живеш, то не помічаєш, які вже стіни стали. Почав я думати. Словом, ще одну стінку прямо звалькував, і дах сто того кінця подовжив. І вийшло таке, що хоч вагон туди засип між двома стінами, а з вулиці все виглядає рівненько пригадую, мама розповідали, як приходили по десять раз хліб шукати і знаходили. Бо куди ж його заховаєш, як у тих голодовки подвійних стін у людей не бувало. Через півроку зустрічаю Гритченка, бо мене ж грезе, і питаюся. А от інтересно, через що Брагу краще цідити? Через сито? Чи через решету? «Що — Що? питає той. Гнат ти зібрався? Та ні, кажу, тільки но заквасив. І що? Через два тижні точнісінько до мене лягав у хату. З участковим. Як почали шукати, куди там голодовкам? Це ж не хліб трусили, а самогонку. Все перерили, перекопали, Подвійної стіни не виявили. От так я її надійність перевірив. А чим вона хороша? Що показує пам'ять. Голодовки у нас більше одного року не держаться, Бо голодовці самій треба щось їсти. Як перебереш трохи, то тоді сама помирай. Ну, як так підрахував, що один рік сам продержусь і сусідів протримаю. Отак заходиш у неї, а вона свіженька, молочненька, Хоч ти її скачена пий. Уже й тверденькі таке, є, що хоч зараз в кастрюлю. І мичка теж годященька. Одний роки її добре, як вивороти та настояти. Отак От іду розгортаю цей ліс руками, коли чую дир, -дир. присів, зінувшися, визираю, їде на Бобіку Гритченко з участковим. От біда, думаю, не встиг з мішком вийти, а вже хтось і стукну. Хто? Ну, думаю, вертатиму через Долинівку. А що? Міг же я туди в сусіднє село до крамниці сходити. У них там такі терпушки ловки завезли, що не гріх купити. Ну, це б і сунеш туди, наче через райські сади. От так би вік ходив такою красою. Одна біда. Як на пригорок, так і побачиш, що стебли не полягли. Це де вітер покрутив що воно бідненьке й посохло. Ну, ці зразу терти на зерно можна, хоч бери та піднімай. Та один кат під комбайн пустять, правда, доки солярку підвезуть, то й та, що стоїть, посохне. Воно, звісно, тому хто робить запас на зиму, і легше, не треба надто сушити, а лише полущити качани». Отут зігнувшись і понакладати зерно у мішок, а все інше в грубку, на цілу осінь вистачить топити. От би мене хрущов почув.